Alapozgattam a mai vendégemnek a kötetét, akkor talált, találtam egy verset, és azt gondoltam, hogy legyen ez a mottoja a mai beszélgetésünknek, a mai estének. Ebben a fapadlóra átsolt országban az ingerületek jó ideje nem terjednek. Fennakadnak a kiteregetett egókon. A többi meg hallgatásos csátrák csálmeló után, a de decivotkát azzal kísérti. Veterán generáció újra töltve, aztán haza. Ott a falun folyó vetített képeket, az elektromosság nyelvéreik. Másnap véletlen virágok nyílnak a köszönés helyén. Írja a veterán című versében mai vendégem, Deres Corniel, költő költő történész, aki a kötetek óta megjelent vis hozott új válogatást, és természetesen, hogy megszokhatták, zenéket, amelyeket valamiért nagyon fontosnak tart. Tartsanak velünk, én marta Éva vagyok. Deres Kornélia, Deres Cornélia, bocsánat, bocsánat, a mai esti vendégünk, és két fontos funkció az életedben, a költészet, illetve az, hogy színháztörténet, és nagyon érdekes, mert hogy amikor megjelent a, tehát a 2000-es évektől publikálsz különböző fontos csoportoknak, amelyek már a Megszüntek voltak a tagja mint például a telepcsoportnak megjelent az első köteted, és akkor egyszer csak jött a színház. Az mennyire vitt el a színház a színházzal való foglalkozása költészettől, vagy mennyit adott ahhoz, hogy aztán megjelenjen a következő köteted 2016-ban? Mint hogy egy ilyen keret övezni ezt a két dolgot az életedben. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. <coughs> Mindenféleképpen van egy keret ebben az egészben, viszont hát minden mai napig szoktam ezen gondolkodni, hogy a költészet és a színház az hogyan is harap ki nagyobb darabokat az életemből. Azt hiszem, hogy a színház nekem egy picit ilyen menekülő útként is tételeződött, vagy körvonalazódott annak idején, a versek? a versírástól? Inkább úgy mondanám, hogy, hogy valamiképpen az irodalmi közegből, hogyha, hogyha fogalmazhatok így, tehát hogy, hogy valami fajta frissességet jelentett, valamifajta olyan nézőpontváltás, valami olyan rugalmasságot, ami nekem kell, tehát hogy, hogy valamilyen módon az agyam úgy működik jól, vagy én is úgy működöm jól az életben, hogyha megvan ez a, ez a váltogatás bizonyos területek között, és akkor a színház egy ilyen menekülő utat jelentett. Viszont, hát el kell azt is mondani, hogy ilyen értelemben az, hogy én színház történész lettem, én az eltén végeztem 2015-ben a, a doktori képzést, az azért a B-terv volt, tehát hogy az a az mindenféleképpen a költészet volt, sokkal hamarabb megjelent az életemben, 11 éves koromban írtam szerintem az első ilyen komolyabbban gondolt versemet, még az Anne Shirley regények erős hatása alatt. És aztán olyan 15-16 éves lehettem, amikor érdekes módon prózával kezdtem el foglalkozni, de aztán ezzel párhuzamosan a versek is bekapcsolódtak. Tehát, hogy, hogy onnantól Ami kezdve azért... A mai napig máltogatja egymást, mm -hmm. hogy a próza az kevésbé irodalmi, de ott van a próza is a versek mellett. Persze, hogy ott van, igen. A prózánál ugye az a kihívás, hogy az ember akar-e történetet mesélni, vagy hogy akar történetet mesélni. Engem jelen pillanatban is még a versnyelvnek ez a sűrítettsége jobban izgat, jobban érdekel, tehát hogy jobban otthonra tudok leelni jelen pillanatban benne. Bár azt gondolom, hogy nagyon történetmesélés a te verseid is. Tehát mm -hmm. például a szőrappa, az, hogyha az ember egy nélekszetként, egy versként mm -hmm. olvassa, akkor abszolút egy nagyon-nagyon sűrített szöveg. Ha már szűra, apa, ugye ez volt az első verses köteted, a per mm -hmm. van egy erre nagyon-nagyon rémelő szőranyája. Mennyire volt tudatos ez a címválasztás, vagy mennyire volt ez egy gesztus, vagy egyfajta visszanyúlás a perkristiáni, Versekhez. Igen. Na most ugye a szűrapa 2011-ben jelent meg a Jakfüzetek sorozatban, ez a József Attila körnek a könyvsorozata. És hát ez a szűrapa nekem egy ilyen felszabadító címként jelent meg. Tehát, hogy ugye az egész, ahogy te is mondtad, végül is egy történetként is felfogható, egy apa történetet mond el, azért különféle nézőpontokat mozgatva. Hát rengeteg apa, vagy rengeteg apa keresés. Reng talán apa alak mások lehet, hogy így lehetne jobban fogalmazni. Azt mondod, hogy szeretnélek megkeresni, mint egy elfelejtett játékot rátalálni a szétcsúcsált emlékek között. Így van. Tehát Ez hogy... azért egy nagyon kemény apakeresés. Így van, igen. Tehát, hogy valamilyen módon már ott is körvonalazódott az Európában az, hogy, hogy ez az apakép, ami, ami valamilyen módon sok egy ilyen természetes képként jelenik meg, aztán, hogyha az ember egy picit úgy így eltávolodik ettől az egésztől, vajon hogyan találja meg újra, akár a saját gyerekkori emlékeiben is ezt az apát. Hogyan látja meg mondjuk a kísértetességét, a sötétségét, de akár valami fajta ilyen szeretetteliségét ennek a figurának. Tehát, hogy azért itt egy erős oszcilláció volt de amit mondani akartam még, az, az hogy, hogy ugye a szűrapa is valami valamifajta történetmesélésben persze érdekelt volt, ugyanakkor inkább talán a, a nézőpontjátékok voltak azok, amik, amik fontosabb részei voltak annak a kötetnek Az apa nézőpontok, a gyerekkor nézőpontok, Ö, gyerekkor... a te lét nézőpontjaid, mert nagyon sok nézőpontnak a síkjai mozognak ebben a verseskötetben. Abszolút, egyetértek. <kül> Nagyon szerettem volna azzal játszani, hogy, hogy a gyermeki nézőpont az hogyan válhat egy ilyen, egy ilyen verseskötet alapjává. Tehát, hogy hogyan tudom autentikus módon megszólítani azokat a gyermeki képzeteket, ami azért minden mai napig, hogyha az ember belegondol, valahogy dolgozik bennünk, aztán ugye felnőtt korunkban mindenféle módon elnyomjuk ezeket, kicsit elfolytjuk, de hogy azért felfeltörnek akár álmainkban, akár amikor... Tudom pihenünk, és akkor az agyunk ugye beindul, képzelődik, tehát, hogy, hogy valamilyen módon ezt akartam megfogni, de a perkrisztinhoz még visszatérve. Persze, tehát hogy, hogy a korai per az azért elég fontos volt hatásként az én indulásomra, viszont azt gondolom, hogy a szőra verse ilyen értelemben nem hasonlíthatóak a, a szőranjának a kötet kompozíciójához, illetve ugye ott a szőranya egy konkrét versnek a címeként Egyhát, emelődött én ki. Ezt csak gondoltam, hogy Igen. Ő egy fontos alakja volt a 80- as 90-es éveknek. Hoznál verseket egy készülő harmadik kötetnek a eddig nem publikált verse, és akkor azt kérem, hogy olvast fel ezeket. Köszönöm szépen. Rengeteg, át sose vágtad. Ezt tanuld meg. Az álmok alatt nincsen semmi, csak egy rengeteg rágot széle. Úgy is mondhatnánk bejárata. De nem lépsz be. Egyszerre ott vagy, megfogansz odabent. bent. Ősi szavakból szőtték ezt az erdőt, át sose vágtad. Tabletta nem fog rajta, se kard. Van benne valami ádáz, levegőtlen, modoros. Összetett szemekkel figyelnek a fái. Ezt tanuld meg, a kötött formákat legfőbb ideje átvágni. Bent mondókákat szül a talaj, kisbarnánk, téged majd felmorzsolunk, morzsolunk. Korret kisének. Hallottad mindig egyetemre menet. Ezt a dallamot erekszövik át. El sose vágtad. De majd most, mikor mindenki egyszerre némul meg. A tudatból egy nestfejű ügynök közben hamiskásan kipislog. Kornyikál. következő vers címe Vízlények Nem kell hozzá más Csak a napfény tökéletes Törött szöge Legyen álom És fehér kőlapokat izítson a nap A nyugágyon túl Három ember méretű kád Vagy medence Bennük uszonyosok egy múlt időből Delfinnek nézném őket Eltagadott fájdalmakhoz kötődnek Ebben a szögben a nap épp a koponya tetejét éri. Arányos bizsergés. Leválásra készülünk. A rendszer szintű problémák nem állnak meg az egó határán. Trauma ismétlésnek hívják. A síkos testűek belakják az agyvizeket. Kíméletlen lubickolás megy ott. Szemét halak. Kifogni őket? Hentes munka. Kádban nem vágynak. Fáj nekik a reflektor, fáj lenni nyelvivé. Elveszem tőlük a tengert, a kékeket el, és a bújást. Egy fejben ennyien mégsem élhetünk. Jön értük a tisztán látó forróság. Bontott halak, kiúsztok a tarkó alól, idézőjelek közé. És még tovább. By the cracks of a skin I climb Deres Kornélia a vendégem, és ez mennyire izgalmas, amikor a szerző maga olvassa fel a versét, mert akkor kap egy egészen más uh, színfoltot is, és azt gondolom, hogy a emlegetett második köteted, a bábhasadás, hasadás, amit Isten tudja, de valószínűleg nem véletlenül nagyon sokszor bába hasadásnak olvasok, uh -huh. ahhoz nagyon sok közel van legalábbis témájában. Ugye ebből majd készül egy új kötet, ha mindenig az egy harmadik. Így van, tehát abszolút most dolgozom a harmadik köteten. Ugye ez a bápasodás című kötet, verses kötet, ez 17 őszén jelent meg a jelenkor kiadónál, és hát kétségtelenül ezt szerintem jól érzett, tehát van itt valami folytatólagosság, de hogy én ezt magamnak azért úgy szoktam valahogy regisztrálni, hogy ezek az újabb versek valahogy jobban elszabadultak. Tehát, hogy azért a bápasodásban volt egyfajta feszesség, részben a témákat, részben pedig a, valamilyen módon a, a, a hosszát tekintve is, illetve a versnyelv, tekintetében tehát, is. Tehát azok nagyon rövidek, viszonylag szigorúak, és hogy, hogyha tematikájában meg kéne mm. fogni egyszer, ott van az agymozgása, mm. a, a tudományosság, hogy milyen a, tehát hogy hogyan működik az emberi mm. agy, a tudattalan talán, és ehhez jönnek azok a nagyon különleges képek, amelyek akár a élővilág, akár az emberi kapcsolatok, tehát nagyon ellentétes ez a két igen. Kép, uh, amit te talán, megírsz. Talán én úgy fognám, meg ugye van négy ciklusból állt ez a Bápasodás című kötet, és akkor két ciklusban ténylegesen ilyen rövid, nem is tudom, 10-12 soros versek sorakoznak. Tehát tényleg ilyen kis kockák. Uh, és akkor ezek talán leginkább abban érdekeltek, hogy, hogy az emberi észlelésnek valami fajta részben biológiai, részben meg költészeti, hát észleleteit valamiképpen összerántsák, mert hogy azért hiszek ebben. Tehát nem véletlen az, hogy a követő nyelvképekből épül fel, uh, és, hogy, és hogy hogyan is készleljük ezeket a fajta képeket, vagy hogyan is teremtjük meg magunknak mondjuk a valóságot? A kép azt gondolom, hogy baromi fontos, és majd fogunk beszélgetni színházról, de neked van egy nagyon kedves festőt, aki nekem is nagy kedvenc, az amerikai happer, és hogy hogyan kötődik, akiről te nagyon sokszor beszélsz, a happyr képek meg a te Tehát uh -huh. mennyire táplálkozik abból a képi uh -huh. világból? Ö, nem biztos, hogy a táplálkozás kifejezést mondanám, de, de az biztos, hogy valami furcsa kölcsönhatás kialakult. Tehát hogy az az érdekes, hogy a, a happyr képeit tényleg én a szűrőpa előtt, tehát még 2011 előtt nézegettem, akkor valahogy így aktívabban, és utána úgy nem igazán foglalkoztam vele, vagy nem jött velem szemben, nem, nem volt valahogy ez egy ilyen élénk élmény. És aztán, amikor a bápasodás kéziratát lezártuk, és egyébként pont Pont, amikor a borítóképeken gondolkodtam, akkor jött szembe újra az Edward Hopper, és az ő hát rendkívül izgalmas képei, ugye, ami egyszerre egy ilyen, egy ilyen végtelenül fényes, de magányos világból vezetnek be. Ez és visszakösönt a versenyre, tehát egyszer csak összeállt, mm. hogy hogy van azonosság a képek meg a te Inkább között? Inkább ez egy ilyen utólagosan megképzett, nem is tudom, kölcsönhatás, azt mondanám. Tehát, hogy nem, nem az írás folyamat a közben gondoltam én arra, hogy ó, a Harper képek most mennyire, mennyire ideillenek, hanem a legvégén, amikor megnéztem ezt a kötetanyagot, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen azért, mintha mint lenne egy ilyen erős rokonság, akár a építésben, akár ebben a, az atmoszférában, amit a Harper is megpróbál ugye megteremteni ezeken a képeken keresztül. És egyébként ezért volt az, hogy hogy a happer ugye egy borítóképként is felmerült, végül is ugye ö, hát egy ilyen egy happer képre ö, rímelő képet tudtunk itt találni, egy benzinkútról. Hát a, a Huppert, talán beugrik a, a benzinkotás happer kép. Igen, mert hogy ugye ezt a fajta, valami fajta emberi magányt, valami fajta létbevetettséget, valami fajta, hát nem is tudom, ilyen, ilyen képalkotó világteremtő erőt összegezte nekem végül is ez a kép. És akkor ilyen módon persze ez a, a versnyelvben is, is mindig ott volt, meg fontos volt. A magány és idegenség, de most őjjön a nulladik néző, és őjön a szív király. Nulladik néző. Árnyék. Lazítsd a nyelved. A tudat elé beparkol egy karaván. Majonfejek burnuszban, bagojcsör, vörössel kenve, bivajlihegés, borztunika, totem kacaj. Piszkos zóna zónaidőben. Szakadt sötét arcú kis testvérek követnek, követelnek, Hat testbe tömörült ének, élő közvetítés a tudat ajadékáról. Vajon melyik kedvéért leszek szétesett? Melyikért vé írok végre valami szépet gépeset? Lázd a nyelved lélegez. Az árnyéktechnikától látszott csak olyan nagynak óriás, Kontárkodsz a szó elé, mint akinek széles a képe. Legyező vagy, redőny, reluxa. Az agyi utakon uralkodsz, kapósak a költői rosszra. Valaki száműzött innen, árnyék. Pedig te láttál, mielőtt a nyelv trónra ült volna. Arhaikus állat, nulladik néző, összegyűrt fejű, vasvillás utazó. következő vers címe, Szív király. Lefelé zuhanni egy testben, Méltó feladat. Vezető száron rángatnak lefelé, Át a szájbolton, a nyelv alatti tájra. Elnyelem saját magam. Ahová érkezem, ott makacs fél homály van, És egy nevető város légiója. Szárnyas szerveimet dédelgetik. Csontos templomot látok felkúszni az égre. Belül léggömbök lógnak egy méretes törzsön. ívesen lesnek a mennyek felé. Pukkadoznak. A homály szélén valaki dobban. Sziszzen. Víjog. Át kéne harapni a nyálka hártját. ezt az öregeső kabátot, hogy lássam, ahogy a tüdőfa csúcsán, ott fész a szívkirály, a mocskos verőgép. Chopin fantázi impromtőjét hallották, mi pedig itt beszélgetünk tovább Deres Cornéliával, és azt gondolom, hogy ezek a versek, amiket felolvastál, ezek az újak, de akár a báphasadás is, nagyon pontos mondatok, nagyon-nagyon megszerkesztett mondatok, én még keménynek is, ilyen picit gyomorszájnőtősnek gondolnám, de közben az a képi világ, az mégiscsak némiképpen megkönnyíti a befogadást, és a kor ez a kép, amiről ma már annyiszor kerülgettük itt a, a vizualitást, az nagyon fontos az életedben, hiszen a két kötet közébe került egy színház történeti munka, a Képkalapács című kortárs színházakat elemző munkát különben. Az nagyon izgalmas, hogy Szegedi Maszáknak dedikáltad ezt a kötetet, hiszen akkor rögtön van egy nyelvi struktúra, ahova szerintem vissza lehet térni a te verseid. De mitől izgalmas a kortárs színház? És gondolom a képkalapács valamilyen módon szétveszíti, széttöri azokat a kereteket, amit egy kortárs színház megad. Tehát hogy jutottál el a versről a színházig? Uh, bizonyos értelemben nagyon egyszerűen és nagyon természetesen. Uh, igen, jól mondott, tehát, hogy képekkel foglalkozom végül is, mint költőként, mint színház történészként. Uh, a képkalapács ez 2016-ban jelent, meg szintén a jakfizetek sorozatban, tehát érdekes módon én mind költőként, mind uh, nem is tudom, színház történészként, vagy egy tudósként ott kezdtem a pályámat, ami egyébként nekem egy nagyon jó érzés. Uh, Ugye a képkalapács ugye gyakorlatilag abban érdekelt, hogy olyan típusú magyar és európai, észak-amerikai színházi forma illetve csapatokat, csapatoknak az alkotói módszerét, illetve színházi világait próbálta megelemezni, ahol a technológia az nem csak egy ilyen díszletként jelenik meg, hanem mint a világot alakító tényezőként. És ilyen módon ugye hát Mondd nem csak a rá, világ... Példát tudom, hogy budózik nagyon igen, igen, fontos igen, neked, igen. tehát ő egy kiindulási igen, alap. A, a Bodónak a rendezőnyel az, azért nagyon fontos volt, tehát őt próbáltam meg, megolvasni olyan szempontból, hogy amit rajta előszeretettek, kértek számon pályájának indulása elején, de néha azért ez még mind a mai napig felbukkan, hogy ugye hol van itt a koherens narratíva, az előre haladó történet, a lekerekítettség, És akkor én próbáltam a mellett érvelni, hogy hát pont talán nem ez a tétje legalábbis az én olvasatomban az ő rendezéseinek, hanem az, hogy hogyan szabadítja fel egyfajta ilyen karneváli módon ezeket a nézőpontokat, ezeket az életenergiákat, és nagyon sokszor a film médiumának segítségével. Tehát, hogy itt a, a technológiai színház kapcsán azért főként a film médiumának, a mozgóképnek és a színháznak a valami fajta olyan találkozásait próbáltam megelemezni, amelyik újraírja azt, ahogyan gondolkodunk a színházról, és egyébként ahogyan az emberről, ja, már mint szóbb értemről gondolkodunk. Sűrűbb. Tehát azt látom, hogy az elmúlt tíz évben azért ezek a a, Persze, a de ez, ez, ez került. Így van, ez nem véletlen, mert azt gondolom, hogy egyre inkább nőnek fel és jönnek ki azok a generációk, akiknek ez már egy természetes, hogy mondjam, nem, nem egy furcsa dolog az, hogy, hogy mindenféle technológiai dolgok meghatározzák azt, hogy mi hogyan látjuk a világot. Tehát amikor én megyek az utcán, nyomogatom az okostelefonomat, bár nekem nincs olyan, de hogy, hogy el tudjuk képzelni ezt a szituációt. És akkor ugye az a tapasztalat van meg, hogy egyszerre vagyok jelen a fizikai valóságban, és egyszerre tudok egy virtuális valóságban is jelen lenni. Tehát, hogy egyszerre tudok helyen is gyakorlatilag hatást kifejteni. Ennyibe a verseiddel, Tehát azért itt ér össze a kettő, ez a virtuális meg fizikai valóság, ami a versekben is, meg ez szerint a kutatási témátban is? Nem, nem hiszem, hogy ebben inkább szóval, hogyha ilyen nagyon leegyszerűsítő módon akarok erre válaszolni, az a, az izgalom, meg valami fajta radikalitás, ahol összeérhet. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy engem, ami, ami érdekel, mind a versenykép tekintetében, mind a színházban, az az, hogy, hogy hol, hol tudja ugye a határokat valamiképpen egy kicsit kibontani, és nem véletlen, hogy a képkalapásnak is, hogy a kalapács a címe, mert hogy ezek az alkotók, akiket elemeztem, és itt elhangzott Bodó, de a hudilászóiknak a mozgóház és mm. is előkerül nagyon fontos alkotócsapatnak gondolom őket. Megpróbáltam az ő előadásukat is megolvasni olyan módon, hogy, hogy rámutassak, hogy ők már gyakorlatilag úgy építették fel az előadásaikat, hogy nagyon is tisztában voltak azzal, hogy különféle médiumok másképpen tükröztetik vissza az emberi szubjektumot. Tehát, hogy nem egy ilyen öm, Lineáris zárt világot akartak a színpadon megmutatni, hanem éppen ennek a dinamikusságát, éppen azt, hogy hát tulajdonképpen azt, hogy mi mit is gondolunk egy történetnek, vagy történetről, vagy egy emberről, vagy embernek, az végtelenül változatos, és végtelenül dinamikus. Hát ahány befogadó valószínűleg is annyiféle olvasata és lehetettől is izgalmas. És akkor megkérlek, hogy ószeres, illetve hibás Jó. körök. Ószeres. Régóta lesem ezeket a felkiáltó jeles fákat. Pofásak, csak beszélnének már szabályosabban az idegerdők. Több felismerhető hangot követelek, kevesebb morajlást. Az öngésből egyszer csak kiválik az ószeres. Öreg kocsit húz és porosak a kacagása. Erdőim nevelték, hizlalták ekkorára. Nem látom a szemét. Mondja, hogy a kacatjaim érdeklik, amikre többé nincs szükségem. Limlomos, cserepes, antikvár érzések. Elviszi őket a napig, és beleszórja. Hiszek neki, vigye mind a maszatos gyöngyöket. De szájában hazugság találtatik. Polcra állítja a portékát, felcímkézi mindet. Autentikus rossz érzések, eredet ismeretlen. Egy óbudai pincebolt régiségei között őrzi így kacatjaimat, a szorongás szekcióban. És valakinek egyszer el is adja. A következő címe Hibás körök. Egy dobozban ébredsz. Jó kiskelés. Sötéten és pecsét alatt, mint halálhírt hozó levél. Előbb a pánik. Jól ismert körvonalai, erő és demonstráció. Tudod, át kéne állni a külvilági frekvenciára, hallani a megtartó zajokat. De hiába, csak a belső dobok tamtam -tam ritmusa. Tűdő és szív így kit vezet meg. Egy dobozban ébredsz, mint vattaszínű gyógyszer. Körülötted már kifogytak a társak. Dörömbölnél, de kezedet sem bírod emelni. Persze lehet, hogy nincs is. Elfogyott belőled, belőled az én, az izom, az ér és hús. Hangod nem ver sehol. És ez a díszlet így túl ismerős, túl gyanús. Át kéne állni valaki másnak az észjárására, akit nem nyomaszt az álom, és ébredni is felnőtt módra tud. Shoulders. Once the cloud that's raining over your head disappears, the noise that you hear is the crashing down. Everything then turn around and walk away hallottok, akkor egy picit még térjünk vissza a színházhoz. Beres Kornéliával beszélgetünk, mert azt mondtad, hogy még ott valami morzsányit visszakapcsolnál. Igen, mert rájöttem, hogy még pár dolgot el szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani. Tehát említettük ugye a bodót, említettük a hudilászót, a mozgóasztásulást, nem említettük még a mundrucokornet, illetve azt sem, hogy, hogy én megpróbáltam az ő előadásaikat, az ő rendezéseiket valami olyan módon megolvasni, ami, ami hozzákötötte őket a, a nyugat-európai vagy észak-amerikai színházi hagyományokhoz. Tehát hogy ezek a típusú gondolkodások azért nem előzmény nélküliek, csak valahogy a magyar színházi hagyományban mégiscsak ilyen rendhagyónak tűnnek, és a akkor nekem ez volt az egyik megfejtésem, hogy talán ezért nem tudott nagyon sokszor a recepció mit kezdeni ezekkel az előadásokkal, mert hogy tényleg egy olyan élménnyel szembesítettek, hogy az ember mondjuk így kapkodta a fejét, hogy, hogy mit is kellene követni, ugye hol van az a jól megszokott pszichológista realizmuson alapuló lezárt történet, amiben én biztonságban vagyok. Tehát, hogy az az én állításom, hogy. Ja, tehát, hogy kimozdított hogy, minket abból a kontextusba. Abszolút a... kimozdított, de hogy nem csak ezt csinálta, hanem hogy ráadásul szembesítette szerintem a nézőket, vagy ez volt a könyvnek az egyik állítása. Azzal is, hogy, hogy mi is érzéki csalódásnak kitett testtel rendelkezünk, tehát hogy az nem annyira magától értetődő, hogy mi hogyan szervezzük meg a mi valóságainkat, meg a mi történeteinket, hogy hogyan akarjuk látni őket, és hogy, hogy ezek az előadások szerintem pont attól izgalmasak, hogy erre próbálnak meg rámutatni. Természetesen végtelen a nyitottság szükséges a néző részéről, aki mondjuk felnő egy, egy ilyen inkább realista színházi hagyományokat mozgósító vagy azokat jobban olvasni tudó közösség tagjaként, hogy, hogy akkor ezt is nyitottan fogadja be, de hogy, hogy még visszacsatolódjon, arra megkérdezted, hogy akkor költészet meg színház között, még mondjuk, még mondjuk mi az, ami, ami érdekel. Ez, ez a fajta nyitottság is nagyon érdekel. Tehát, hogy hogyan lehet ezeket a, ezeket a határokat, hogy határokat mindig kicsit feszegetni, így, lehet, lehet tágítani, picit tágítani, fel, mert, tágítani, mert azt mondta, hogy ez fontos uh -huh. mindjájunk számára. Tehát, hogy elújjuk az életünket, hogyha ez nincs meg. Jó, nyitottság. Hoztál négy olyan zenét, amelyek egymástól nagyon-nagyon távol állnak. A klasszikustól, a jazz át sok minden, de közben meg azt gondolom, hogy, hogy a zenében is ott van a mízga, tehát például a szinematik foglalkozik a képpel. Uh -huh. Ezért választotta, de vagy Zeneileg választottad ezeket? Storilag választottad? Nem, őket. zeneileg. Abszolút zeneileg. Tehát hiába ilyen, most hogy mondod, ugye Cinematic Orchestra és Dream Theater, tehát hogy a színház is megjelent, ugye itt a, a legutolsó dalban. Üh, nem, tehát hogy, hogy zeneileg próbáltam ide egy olyan válogatást hozni, hogy, hogy megmutassam, hogy mik is azok a világok, ami engem érdekelnek, és nyilván még egyébként egy csomó más típusú világ is van. Üh, fontosnak tartom azt, hogy az ember, hogy mondjam, ezt a fajta nyitottságot tartsa fenn magában, és azt gondolom, hogy hogy ez, ez talán nem is annyira egyszerű így, most így 31 évesen állítom ezt, de hogy, hogy, hogy könnyebb rázáródni azokra az ismert sémákra, amik ugye az életünket meghatározzák, és hogy ezért nagyon, nagyon jó az, meg nagyon fontos az, hogy, hogy akár zeneileg, akár szöveg akár színházilag, akár film értelemben, az ember igenis, hogy adja meg magának ezeket a lökéseket, hogy, hogy, hogy, hogy merjen bátor lenni, merjen nyitott lenni, merjen nyitott lenni ilyen típusú radikális politikákra is. Jó, hogyha valamennyire a te verséidet, a te látásmódot, a te gondolkodásodat alátámasztani. Ugye arról beszéltünk, hogy mennyire precíz, mennyire pontos, mennyire kemény, és van benne egy hihetetlen magány, amit azt gondol az ember, hogy egy 30 éves, ez biztos alkati, de mégis egy mérhetetlen magány, ami valamilyen módon áthatja a versédet, és hoztál olyan zenéket, amelyek szintén a végtelenségről, de közben az idegenségről szólnak. Hát igen, most olvasok egy könyvet, ami az introvertáltakról szól, nyilván nem véletlenül. Nem gondolom, hogy ezt nagyon túl kellene espirazni, tehát abban a pillanatban, hogy ugye az ember szembesül azzal, hogy, hogy van ez a létbevetettsége, és akkor természetesen mindig vannak a kapcsolódási pontok. Tehát hogy ez a magány nem egy olyan magány, ami, ami egy ilyen lezárult magány, de hogy, hogy azt gondolom, hogy az életünk legvégén is csak mi leszünk ott magunknak. Tehát hogy részben ugye folyamatosan próbálunk kapcsolódni más emberi lényekhez, meg akár nem csak emberi lényekhez, és közben próbálunk kapcsolódni ugye a saját másikunkhoz is, tehát hogy a tudattalanunkhoz is, tehát hogy ez a fajta mozgás azért folyamatosan ott van, és azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy hogyan is látjuk a világot, és akkor a versekben valamilyen módon erről is, erről is próbálok írni. Mint például a kötődési rendekben, ami nagyon ezt mutatja, illetve a bizonyos bolt hangozanak el most legalábbis az utolsó versek egy leendő harmadik kötetből. Kötődési rendek. fogak közé űrhajózom. Húzok egy testbe bele. Megint. Nyirkos barlang a szájbolt. Nem adnak erre ingyen semmi szót. Új feladatom kifigyelni az itt lakókat, akik véresre cincálják minden alvásomat. Ez már a múlt, vagy még a jövő? Itt találkozom fiatal anyámmal és egy könnyes szatírral. Kérem, fáradjanak ki a történetemből. Mit bújkálnak a kopó fogak között? Fiatal anyám bátor, nevetős. Egy csehszlovák film főhőse. Vadakat terel álmaitokba. Az egyik én vagyok. A húszőke és a medve barna. Próbálok jól artikulálni, de a beszéd nem indul. Befulladok. A szatír meg csak bőg a háttérben, mint egy leszázalékolt zsiguli. Pofán csapom, pedig nem látom benne még a majmot. Fiatal anyám és a szatír is maradnának idebent, a nyelv alatt. Megoldásom rutinos, önfelett. Esténként elhullatom a fogaimat. Szökjön végre valaki. És akkor az utolsó vers címe Bizonyos bolt. Mindig ezek a becsapódások. Úgy indul, hogy tökéletes délelőttökön gázolok keresztül. Cél nélkül, dobogva, arczalan mosollyal. Szétfeszít az égbolt, gömbnyi kékség, bennem nő nagyra. Aztán, mint folt a képernyőn, kosz a szemüregben, Polifonikus szívhang, közelít a baj. Legtöbbször repülőnek álcázza magát. De nem is a zuhanásról van szó, nem a kikockázott apokalipszis zavar. Inkább a köldökből induló csöndalagút hibás. Kiborít a bizonyosság. Gépszárnyakkal törtett, zúk felénk. Geniális. Őt úgy hívják, hogy Regina spektor és a Human of the Year című dalával búcsúzunk. A vendégem Deres költő költőszínház történész volt, felolvasott illetve hozott verseket a készülő harmadik kötetből, ami reményeink szerint hamarosan kötetté válik. Jövőleti adásunkban az Izrael és a magyar kultúra átjárásairól lesz sző. Szegély Jánosvár jönöket Goldstein Imre íróval és műfordítóval, illetve Uriászáv költővel. Emellett még Valc Péter színművész olvas majd föl verseket és novellákat. Most megköszönöm figyelmüket Bucsozomeknöktől Burger Lajos és Pályi Márk nevében is további szép estét kívánok. Marta hallották. Belső közlés Dal és szöveg első készből a szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.